سلام عليك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر U ime Allaha, samilosnog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Ona svijet je svijet zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će te bi sigurno dati pa će zadovoljen biti. Zar si siroća bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put putio I siroma si bio, pa te je imućnim učinio? Zato siroće ne ucvili, a na prosijaka ne podvikni, i o blagodati gospodara svoga kazu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uvijek u Allah, naši, naši, naši, naši, naši, naši, naši, naši, naši, As-sadidka al-wadil aminu ala alihi u sahb i ajma'inu. Allahumma la sahla illa mađa altavu sahla u anta i da šita teđa lul hazna sahlan sahla. Hvala dragom gospod salavat selam njegovome miljeniku Muhammedu častnu i kremantu u urod svirlima sahabima. Molimo Allahe da nas počasti, da svaki naš susret bude isključivo radi njega. Kada smo u džami, da dolazimo isključivo radi njega, da tražimo njegovo zadovoljstvo i da njega molimo, da nas počasti i da svakim danom njemu budemo bliži i draži. Amin. Amin. Draga braćo i sestre, mi hvala dragom Allahu, idemo dalje sa hadisima koje nam je zabilježi imam Buhari u svojoj hadijskoj zbirci. Prije nego što pročitamo današnji hadis, vrlo kratko ga jer je malo duži. Samo da sebe i vas napominem na jedan, na jedan značajan princip u život čovjeka. Vi znate da često muslimani govore I citiraju ona ajdi Allahu alashan u kaže inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi, bi anfusih. Da Allah neće nećeprimjen stanje jednog naroda dokle god taj narod sam sebe ne počne imin. I preli je porečenju sam ovaj novopalamirali, ja sam je davno sam i pročital je, je novopala juče na jednom selu sa dragim ljudima. A to je da ulema kaže iza gazirna lillah ma nastati' kad amira di allah promjenim ono što možemo što nam allah dao odluku rayer allah lana ma nastati' wa huwa ala kulli shay'in qadir kad amira di allah promjeni ono što možemo isa mišao na sebe u svojoj mahalskoj džamii krenuo barem tri puta u heft barem četiri puta u heft kad amira di allah promjeni ono što možemo allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo a zaista allah samaš I vjerujte da te prve korake treba praviti. I vjerujte, ako bismo mi počeli malo pomalo, tvoj odlazak na sabah u Mahalsku džamiju gdje ranije nisi odlazio, mijenja tvoju Mahal, ti prođeš ulicu vam svoju, moliš Allaho moj, oni su sada tebi u gaflet, oni spavaju. A ništa ih nije koštalo da ustanu, malo je to zahmeta i da tebi na seždu padnu u najdražim namazu. Sabah i Allahu džalešanu, najdražim je sabah i jacija. Što je to najteži namazi. Traži od insana ono što ne traži dnevni namazi. I ova, ova, ova misa u Leme je toliko duboka i toliko može protkat naš život ako mi odlučimo da je uzmjeno. Promijeni rada, radi Allaha ono što ti Allah dao izbor. Allah nama dao izbor gdje ćemo biti večeras. Mogli smo na hiljadu drugih djecavi. Rekao sam ododa nešto lijepo čuj. Ododa zajedno akšam u džematu klanja. Poslije ododa se sa babima družim pola sahata, sahat. Jacija će u tome i jaciju ću u džematu. A onaj poklanja klanjajaci u džematu, Allahovo je zaštiti sve do sabah. I blago li onome ko promijeni kod sebe to nisam sabah u džematu klanjao, sad ću sabah namaz u džematu. Ja bih vas zamolio na početku da se fatihom na domom sjetim imamo Buharijeći u hadijsku zbirku. Učitavu ne daj lalajem fatih. 57. poglavlje knjiga je još uvijek namazu. Babu neumijel meretifil mesčid. Poglavlje, san ili spavanje žene u mesčid u džami. I uvijek mi, naumpadnije, ja sam to vama spominjao, evo da, da, da ponovim opet, kada se onaj vladar, Haruner, reši, jel, zakleo da ako njegova supruga zanoči na mjestu gdje je njegova vlast, da je od njega jel, razvedena. I onda je sakupio svu, svu lemu, pokajao se i zbog toga je opasno. Ne mojte, u srčbi je najbolje da sjednijete, najbolje da šutite. Jer šta progovoriš u srđbi, jel, možeš napraviti problem. I kaže se da, da je Ulema kazala i najbržim konjem, odavde do onog mjesta gdje nije tvoja vlast, jer gdje nije Hilafet, kaže treba, ne znam, 5 šest dana, najdržim konjem. I to danas na zapadu nazivaju thinking in the box. Mislili su u kuti. Nisu izašli izvan kutije. Jer su oni mislili o problemu, a nisu misli o svim mogućnostima rješenja tog problema nego mislili samo da izvedu iz one teritorije. Onda su došli kod imama je Buharife, kaže ništa lakše. Kaže što? Kaže samo nek zanoči u džamii. Imali menstruaciju, imali u su i kaže nema čiste. Kaže nek ode u džamiju nek prespava u džamii. Pa kaže kako? Pa gospodar u Kur'anu kaže wa innel mesadji dalilla, džamije sallahu. Su Čak sultan ili vladar jednog mjesta kojeg izaberu ljudi, nema vlasna na džamiju. Nije njegova vlast na Ne može se računati, jer Allah kaže. Da je to tako. I tako se i desilo. Haddesena Ubaydu i Isma'il, kala haddesena Ebu Usama, tan Hišamina, Nabihi, an Aiša. Ubaydu i Isma'il je prenio od Ebu Usama, od Hišama, od njegovog oca, Urve ibn Zubeira, od iši. Urve ibn Zubeir, to je sin Hazreti Zubeir ibn Avama, jednog od viteza Rasulullaha, sallallahu alaihi wa sallam. Od iši, radijallahu anha, ena walidaten kanet se udali haji min al Arab, da je jedna robinja u to doba plemena, nekog od plemena, bila je među njima i, kaže oni fe puha, pa su joj oslobodili. Fe kanet mahum, pa je ona živjela među njima. I subhanallah, kad gledaš 200-300 godina, samo nek ti naopadne, kad bude sljedeći put pod ljekara išao. Ja razmišljam, kako su ljudi prije 100 godina kojih zub zaboli, kako? Kako su izglazili? Vi znate da su brice tada bili stomatoloci. Prije 100 godina, samo. Prije 100 godina izvadit zub, Koja je to patnja bila? Sad zamisli prije 1000 godina, ili prije 1400 godina kada je Resulullah došao, došao je u društvo gdje je svako i ole imućan imu roba. I utemelio principe na osnovu koji su ti robovi, poput Bilalaha Bešije, postao ministar financija kod Resulullah. Ne samo slobodan čovjek, Ebu Bekr ga oslobodio, nego na funkciji koju bi mu pozavidio svako ko ima dobro porijeklo i ko ima u pretpostavke da bude ne pa kaže živjela i među njima rekla je sada ona kazuje šta joj se deslo fa kharajat sabiyatan lahum alayha wishah ahmar min min siur kaže jedan dan je izašlo djevojče neka djevojčica iz tog plemena na njoj je bio đerdan od od bisera i vi znate subhanallah što čovjek više pažnje posvećuje banštini to je sve veća mogućnost da je unutra Jer, kako kaže, u, ja mislim u jednom crtanom filmu neki je napravio ogromnu kuću i gledaju dva ona lika iz crtano, gledaju. kaže, misliš da kompenzira nešto. Zašto? Što, što ćemo voliki dvorac kad izlaži kralj volišnji? <laughs> Zašto? Obično ljudi, kada su prazni iznutra, trebamo nešto izvana da ga učinu i sretni. Onda je sretan unutra, ne mu trebalo ništa. On će sa mnom s tobom sjesti. Kifle ćemo i hljeba i bit ćemo sretni nego da sjedemo teletinu tamo. Zašto? Možda ćeš jesti tel ti ne prija čete društvo nego trebalo je cletano muto i kaže šta se deslo kaže nosla je taj đerdan i đerdan skubio nakitilja fe wodat hu waqat minha šta se deslo ili joj je ispalo ili joj curca Jordan, pa je curca spustla skinula đerdan s pustlaneze fe mered bi hudiyat fa neka ptica poput srake poput naletla tu i pokfila tu pogotovo sraka i teže vole da pok fahasibathu lahman fa, fa khatatathu ka što je ptica kaže ja mislim da je mislila da je da je meso da je nešto zajelo jeloj pica u pa su onda fel teme suhu fa lam yajiduhu tražili taj jerdani nisu našli jerdan i nakoga se odma optužli قالت فاتهموني به znaite uvijek u društvu kad ima problem uvijek će se kola lomiti na onim koji nemaju snage da se brani da se nemaju na onim koji su manje, manje imućni, manje, manje. uvijek se na nima lomjeko. I zato je u predajama se kaže, zapamtite to, kada vidite da neko nema šta da jede, zapamtite da svi oni koji imaju šta da jede, da su griješni. Jer je rekao, u predaj se kaže, Allah je dao u imetku imućni koliko je dovoljno fukara. Pa kada imućni budu škrtarli, nedadnu zekijat, nedadnu sadaku koju mogu da dadnu, kaže, fukara će gledati. Odmah su nju optužili. Kale te, sad gledajte šta se dešava, subhanovi. Pa su, kaže, krenuli da me pretražuju. Ali znaš kako, kad, kad imaš dušmana, hajde optužio, pa da vidimo šta je. Ne, ne, ono onako kako se kriminalac, kako se lopo. Samo zato što je, el robinja, još trkinja. Nije ugledna u njihovim očima, subhanovi. Kaže, hazreti Aisha, hata fetešu ku vuleha, Doslovno si je skinuli nagu pred svima i pretražlio i najintimnije dijelove tija. Kvalet pa je rekla Ja sam, kaže, stojala sa njima kad ta ista ptica doleti i baci ono što je uzela od surce na zemlju prednji. Kvalet fe vaka bejnahum, kaže ta ptica taj Jordan je pao između ni koalet fakultu tada sam im ja rekao kaže ovo je ono što ste meni kaže hadalladittahum tuni bi zaantum am, za kaže vi ste tvrdili da sam ja kradnica da sam ja evo ptica je donijela i pokazala a gledajte što ste mi uradili wa ana minhu bari'a wa huwa kaže ja sam kaže potpuno nedužna evo ptica je donijela znači ni uopšte kod mene nije bio Fajajti la Rasulillah, ona je napisla Meku, odšla je od tog plemena koje je oslobodila, primla Islam. I došla je kod Rasulullah, sallallahu alaihi ve sellem, fa eslamet, i pred Božim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, primla Islam. Kale te Aisha. Tada عايشة rekla, je Aisha rekla, fa kane leha hiba fil mesčid. Ona imala jedan kao mali šatrč u, u u, u, u mesčidu. Evo, hipšum, to je doslovno neki kućerak, ono, zabude se jedan stubi, rekao kao nekakva, ne, nekakve kože ili nešto. Qalet fe kanet te'tini fe indi. I često bi kaže Hazretja Iša, ta, ta robina koja je primila Islam, dolazla kod Hazretja Iša. nema svoje kuće. Bila, živjela je u, u džami. Qalet fe la teđlisu indi i illa qalet i nijednom ne bi sjela kod mene ta žena. A da ne bi rekla. Ovo je prelijep stih. Va jau melu min ta'ađibi rabbina dan Jerdana je od čuda Allaha dželešanu kojem je dao. Ela innehu min baldatil kufri Allah me je počastio da ih vidim kakvi su. Jer su mušrinci to njoj uradili. Nagijes skinuli stražeći komad dunalukam, beznačajan komad dunaluk. Pred svima je postidli, kaže: "Hvala Allahu, on je mene iz tog mjesta, mjesta spasio. Kaže, قالت عائشة فايشة ني قالت، upitala sam je. Fa qultu laha, ma sha'nuki, la taq'udini mayya maq'dan illa qulti hada. Kaže, šta ti je stalno kad god sedneš sa mnom, odnama spomeneš ove ovaj stvari. Dan kaže, je dan cudal od Allaha." Tada mi ona ispričala čitavu ovu priču šta se desilo. Draga braćo i sestre, posto i nešto što se zove najprije to zapamtite dobro dova vama zlouma do vama zlouma sve Allaha ne odbija. ona kaže njoj je učinjena nepravda kaže kada su strgnuli sa mene odjeću ja sam zamolila Allah džalalushanu tek ulazi u islam tek tek počnie vjerovati gospodaljsnosti zamolila sa Allah džalalushanu gospodaru moj pokaže im da sam ja nevina da sam ja nedužna I Allah je da odradi mene da ptica dođe da vrati. A ta ptica kad jednom odnese, vi znate svraka što odnese, to ide u njeno gnjezdo, završena priča. U Alillahi džunudu sam avati Allahove su vojske nebesa i zemlje. Kad ti Allahu posluša. Allah dan je dadnije da vojske nebesa i zemlje tebe služi. Budu u tvom interesu. Ptica doletla, vratila ono što inače, inače ne vraća. I prva stvar koju hoću da ovaj, zapamtite, čuvajte se, ja vas molim, čuvajte se do ove ovaj Čuvajte se do vijena zluma. Čuvaj, čuvaj se da ne... Pogotovo nama, mi na primjer koji ocjenjujemo studenta. Tako mi je, zato sam juveo. Nema, ja ne znam ko je kod studenta, znam samo broj indeksa. Neću, oči moje srce da bude, ja gledam šta je na papiru. To što on tvoj sina, tebi je znam iz stamačkog tu. To... Ne smijeme to, moram prave da mi... Ne znam. Ne znam ko je položio. Može mi biti od najdražeg insana djete, ja ne znam. Juvije, je i vijern se čuvaju dove mazlume. I ovo ću ovdje, nedavno sam od jednog alma čuo prelijepu rečenicu. Allah će na sudnijem danu tri vrste spisa iznijet pred insana. Ako prvi spis budeš imao, propao na Dunjalku i na Hiretu. A to je ako budeš imao na svome spisu kufr, nevjerstvo, ili ne dobog širki, ili ni Taj divan, ili taj siđil, jel? Ili te spise to te vodijo? Tala, dragi, saču. ču. Kaže, drugo je Ono što je kaže između tebe i Allaha džellehu namaz, znači Allahova prava kod tebi. To Allah ako hoće sve ti može oprostiti. Međutim ako na treći uđeš, i ako na trećem bude učinio se ne znam nekom nepravdu, uvrijedio se nekoga, uzeo se nešto od imeta njihovog, Allah džellehu može sve da oprosti, ali Allah zato što je najpravedniji, ostavio među ljudima da se ravne. I zbog toga čak u nekim predajama se kaže da jedan dinar, jedna marka, je teža, kaže, nego toliko i toliko godina namaza. Ti zamoliš gospodara, gospodaru, oprostim, je li to između mene i tebe, gospodara? Ja li da će oprosti? A ta jedna marka koju suzeo, ti da si, ako suzeo jednu marku, onaj ko će ukrasti marku, ukrašće i milion. Onaj ko će svjesno uzijet marku, koja mu ne pripada, uzijet će To je prva stvar. Druga stvar koja je također, Bitna što se tiče dove, imajte na umu. Dova mazluma se ne odbija. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, vojte se dove mazluma, jer između Allahe, Đalešanuhu i nje nema perdi. Još jedna stvar, čuvajte se dove svojih roditelja. Dova roditelja za mene i za tebe se prima Mati najgore stvari kad kaže, čuvaj se. Prijem će se. Otac, isto tako. Ima ljudi na namazu. Allah ih je počastio da se njemu vrata. U isto vrijeme, gotovo sa čitavom svojom familijom se posveđu. Može to musliman tako rada? Može li sa ocem i majkom se posveđu? Tvoje je da poštuješ oca i majku. Time te Allah duži. Da moliš Allah da ih uputi ako nismo upati. Dalje. Vidite ovaj sami naslov poglavlje. Spavanje žene u mesinu. Ja bih vas zamolio da da razumijete da je džamija, džamija je bir vaktil. U vrijeme poslanika, sallallahu alim sallam, bila čak i mjesto gdje su oni koji ne imaju gdje da prespavaju spava. Tu danas nije tako. I mi danas imamo situaciju da muslimani imaju obavezu da one sadržaje koji smo imali u džami u to vrijeme, imamo institucije i ustanove, narodnu kuhinju, to evo mi, alhamdulillah, To i to ne hrani smo prebacili tam zašto? Zato što onaj ako se bavi kuhanjem rani za siromašni, to je narodna kuhinja, to je ta institucija, nju treba jačiti. Također ja sam odabru dva, dva hadisa, hoću da ovaj odnosno jednu predaju jedan hadis. Ja vas zamolio, pogotovo ovo vezano za dovd da, da što više o tome razmišljate. Prvo je ovo čuvaj se od ovih mazluma. Ja vas molim, čuvajte se od ovih mazluma. Makondi Kaže Allah džalšanu, pomoći ću ma zluma, pomoći ću onoga kome je napravljena učinjena nepravda pa makar on nevjernik bi. Ako nevjernik učiniš čovjeku koji ne vjeruju u Allah džalšanu, ako njemu učiniš zulum, njegova dova ako kaže Bože moj ili kaže da Bog dati gospodar dao to i to, njegova dova se ne odbija. Čuvajte se toga. Sjećam se, jedna od najljepših priča i najtužnije priča je o dvojci vezira, otcu i sinu koji su pali u nemilost halife, pa u zatvoru pita sin oca, kaže, pa babo, pa mi smo pomagali siromašnje, što kažu, kod nam stipendirali učenike. Sve što smo mogli, džamiju napravili, školu napravili, ma izdvojili od svoga imetka, uopšte se nisu raspali na dunjalu. Kaže, ali što? Što je Allah da želešanu dao da smo mi u zatvor sutra će ih pogubiti? Jahja i Fadl su se zvali, sin Jahja. Kaže, babo, kaže njemu Fadl, babo, kaže, sine moj, pogodla nas je strijela koja se odapne u noći. Kaže, šta je to vavo, strijela koja se odapne u noći? Kaže, nekada učiniš Zulumin sam i on na večer ustane abdest i se klanja dva i podigne svoje ruke. Znaje da te, da te to neće foliti, garanti. To će te podesiti, to će te Čak se spominje da u njihovo vrijeme neki od tih istih vladara uze od jedne žene dio zemlje koja mu ne pripada. Oteo od žene jedne. I kaže žena: "Nemoj, ti jesi vladar, ali ja ću proći dovu protiv tebe, Pa šta ćeš onda?" I zato vas molim učite dobro. Učite dobro. Recite gospodaru pogod ovo u zemlju i nje ne resu se istrpluje da bi sebi materijalnu korist. Gospodar, ti prema njemu kako god hoćeš. Jer zašto on cijelu na sve građane zemlje Gura pod svoje noge samo radi svog interesa? I kaže njoj: "Aj ovaj vladaj. Šta ćeš učiti?" Kaže: "Dobro. Hoćeš slobodno učiti. Bog te proveri da to učiniš u zadnjoj trećini noći." Zašto? U zadnjoj trećin se posebno od ove prijimaju. I kaže, ona je to isto veće ustala. I rekla, gospodaru moj, od mene je uze ono što si mi ti dao. I nepravedno je to uradio. Pokaži mi, pokaži mi začuđujuću moć svoju na njemu. Prvo, svrgnut je s vlasti. Ocijekli su mu ruku i nogu. I oslijepli mu oba oka. I puzo je po ulicama grada i govorio, ovo je budala koja je naučila ženu, Kako da mu Allah vrati onaj zulum koji je on učinio? Znači, napravio od samog, sam od sebe i napravio to. Ove dvije predaje, jedan hadis, jednu predaju, hoću da, evo prva stvar je ovo čuvat se do druga stvar, to mi čisto svi radimo, prvi ja upadam Kaže se u predaj, nemojte, nemojte učiti dovu do protiv svoga imetka, i protiv svoje porodice, protiv svoje djece. Jer ne znate, možda u trenutku kada proučiš dovu se dova prima. Što znači dovu protiv svoga i Auto te nešto na nervija i ga go... izlati. I, I stradanti neko zapalio auto sa rača. <laughs> Jest, šta si ti proučio? Uskako do... što je zanimljivo. Često pitam ljude kako su, izjedao. I sačujem se kaže, insan kaže, "Nedo bogori." A kažem, pa što ne kažeš da ovo Bog bolji? Jer kad kažeš da ovo Bog bolji, u najmanju ruku rekao dobro mi je ovo što mi Allah je dao. Mislim, sve da ćeš nešto reći. Isti broj riječi, Boga. To je pitanje razumijevanje. Također, nemojte učiti dobu protiv svoje djece. mati da Bog da... Znate kako je dove Smo svi doživjeli. Alhamdulillah što smo na salame. Ali evo, sazrijevamo. Imanski, islamski, sazrijevamo. Imanski da razumijemo. Imanski da razumijemo. Islamski da se tako ponašamo. Imanski, vjerujemo Allaha. Kad proučim dobu, poslanik je rekao da će ona biti primljen. Ili na Dunjaluku, ili na Ahireku. Ili će mi Allah dati umjesto tije dove neku drugo dobu, koju možda više treba. Da mi izbjegne neko zlo. Ne, ne zna, ali će mi sigurno doba biti primljen. Kaže se u predaj, nemoj učiti do protiv svoga imetka i protiv... Zašto? Kad te nanervira nešto od unjačkih novara, reci Allah, me, Allah zamijenio bolju. Ili bolji? Kad te auto nanervira, nemoj reći da Bog da, nego reci da ovom tomu bolje pa da se ne patim s tobojno s tim. Nešto te ukući, joj ovaj stan, da Bog da, da Bog da, ovako da, ja ne mogu da kažem te gledve. Vidite, neću preko jeskada da Bog da izgorimo, da, je, ne, da Bog da te prodo za dobre pare i kupio bolji stan. Mislim, pa se, nek se neko drugi pat ja reču, slušaj, imaš ovu komšiju koju bihuzuri, mislim. Ovaj stan ide u pakijetu sa komšijom. I treća stvar, znači prvo čuva, čuvat se do na zloma i to ako Bog da, da, da svi zajedno radimo. Druga stvar, ne učiti do... I kada... To je lijepa stvar koju samo od šehu Lekbera, Nuhidina Rebi, ima njegova knjiga, zove se Wasaja Savjeti. Na'am, savjet koji sam čuo sa mazlume sljedeći. Kaže: "Brate moj, kad ti neko zlom učini, nemoj trošiti dovu na njega, nego je potroši na sebe. Jer Allah ne odbija dovu mazluma. Ja ako proučim dovu protiv zalima, njega će Allah džalalhu svejedno kazniti." A ja zamolim Yarab, daj mi više nikada ne dođem u priliku da ovaj nadamno ima vlast. I više nikada nema problem. Zeka gospodaru, počasti me na dunjaluku da nikada ne budem u moje potrebe kod pokvarenih ljudi, nego da budu kod častih ljudi. Po sanima može i dogovor čovjek i sve. Treći hadis ja vam zamolio što više i jedan je čovjek nedavno spomenuo da je možda razlog što je Allah njega i njegovu porodcu počasti časti upravo tu. Što neko prouči. Kaže osjećam da neko prouči dovu za mene. Osjećam kad imamo problem jajanuma, riješi se nekako. Allah dragi nam riješi. Kad imamo problem s djecom Allah, kaže Resula salam, hadis bilježi muslim nema muslimana koji prouči dovu za svoga brata u njegovoj odsutnosti. Bidahar ilgai. Adamu Melek, koji je pored njega, koji tu dovu nosi sa sobom, ne kaže da bo da Allah tebi isto dao. Ne imam, ponavče, ne imam muslimana muslimanki, koji svome vratu ili sestri, provuči dovu, gospodaru podajmo, a ili posao. Gospodaru dajmo da ne bude na teretu nikome da, da privređuje. Ako nije oženjen gospodar, počast ga da se oženi, da se uda. Melek, ponese tu do. I gledajte, od meleka Dova nije Dova kao na, kao od nas. Mi spriećimo put dovi da bude primljen na svojim grijesima, a melek je Allahu nisu neposlušen. Ti učiš griješa za svoga brata koji je griješan, a melek koji je čist i od mura stvore uči do uzat. Ja molim Allaha dž.š.a.l.u da nas počasti dobije stvar. Razumijemo, čuvajte se, ja vas molim, čuvajte se dobije mazluma makon bio. Također, nemojte da naš jezik uči dovu protiv protiv našeg imetka ili nedog naše porodice i treća stvar što više što više učite do za druge ljude. Čak se navodi da je jedan čovjek kaže ušao u džennet pa je vidio svog brata s kojim je živio čitav život za jednu da ređu izna. Kaže bogat kako što uradim i čitam života ah, bab. Ako sam ja pazio je tima i spasio je tima. Ako sam ja na Allahovom putu izašao mjesec dana da se borim i tisti izašao mjesec dana. Kaže molim te kako što jednu da ređu dobijem. Kaže, ja sam Allaha molio da tebi dadnije da ređu više od mene. I meni Allah dao da ređu više. Jer sam te vidio puno puta da si puno iskreniji od mene. Vidio sam te da si puno privrženiji vjeri od mene. I onda ja molio Allaha za tebi i meni Allah a dao. A ono što je čast jeste da možemo zajedljiviti. Allah će obojicu podići ako obojda na istinima. A ja molim gospodara da nas počasti. Amin. Audu billahi na šeitana, rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, muhafava, salatu, wassalamu ala sīdin al-Mustafa. Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas po Gospodar, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni. Gospodar, molimo te zaštiti nas od svakoga zla. Posebno nas zaštiti od zla nas sami. Gospodar, oprosti nam grijehe i počasti nas s iskrenim pokajanjem. Ne dozvoli, gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da budemo neposlušnost tebi. Gospodar, ako budemo u neposlušnosti, ti nas primi nazad sebi. Gospodar, molimo te smiluj se nama i roditeljima našim. Gospodar, počasti nas na ovome svijetu, na budućem svijetu i počasti nas društvom svoga miljenika Mohameda, salallahu alihi wasalam. Gospodar, počasti nas da se čuvamo dovema zluma. gospodaru sačuvaj nas da mi nekom je zlom činimo. Gospodar, isto nas sačuvaj da nama niko zlom ne može nikada učiniti. Gospodar, molimo te da nas počastiš da bude modoni koji iskreno dove u puću. Gospodar, molimo te da bude modoni koji za jedni druge dove u pučju. Sačuvaj nas, naše poroce, sačuvaj naš umet. Islama na svakome mjestu. Gospodar, molimo te pomozi da promijenimo ono što možemo. I najvećim te imenom molimo promijeniti ono što mi ne možemo, a ti zaista sve možeš. Gospodar, smiluj nam se dok po pod zemlj, smiluj nam se kada nas pusti pod zemlj, smiluj nam se na dan kada ćemo biti proživljeni. Gospodar, neka naš susret bude mu Neka naš razilazak nakon susreta bude mu barek. Neka među nama niko nesretan ne bude. Subhana rabi ke rabili za tijama, jesu fudu, wassalamu Assalamu alayka ya ya rasul